Szti másnap reggel, ébredés után azt kívánta, bár csak egy időre maga mögött hagyhatná a forgalmas londoni utcák hangzavarát. Reggeli után rávette Szeszillit, hogy kíséri előtt a Hyde Parkba. Doroti néni ragaszkodott hozzá, hogy a szobalánya, Szellé is velük tartson, így egészen könnyen odataláltak. A parkban, a néni intelmei ellenére öles léptekkel indultak el a szerpentintó partján, nem úgy, mint az elegáns ringóléptű hölgyek.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 – Az ember soha nem a vesztésre készül. Mindig játsz úgy, hogy nyerj, drágám! – Ó! Oh! – Cecili hangja kizökkentette Kittit az ábrádozásból. – Azt hiszem, ismerem azt a lányt. Kitti felkapta a fejét. Nem messze tőlük a fiatal testvér pársét a színházból. A sötét hajú Lady Amelia mogorván nép, a csinos szőrmével díszített kabátjában, a szőke, Mr. The Lacey pedig unott ábrázattal kísérte őt.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 Kitty begörbítette a lábújjait, aztán, amikor már csak három lépés választotta el őket, úgy tett, mint aki hirtelen megbotlik. A cipője lerepült a lábáról, és Kitti levegő után kapva a hugával csimpaszkodott. – Jaj, ne! – Cecily megdöbbent ugyan, de ügyesen megtámasztotta a nővérét. – Kitti, leülnél? – Misztábböt? – sietett oda Sally, hogy segítsen, de Kitty leintette. – Kificamítottam a bokámat – sziszegte. – De – ó! Hová lett a cipőm? Lejött a lábamról. Egy, kettő, három. Elnézést kérek, kisasszony, ez az öné? Igen. Kitti felpillantott a fiatal férfira, Mr. De aki pironkodva nyújtotta át a cipellőt. Amint meglátta Kitti arcát, felragyogott a tekintete. Köszönöm, sóhajtott hálásan Kitti és elvette tőle a lábbelit. Igazá helyén való lett volna, ha ő is elpirul, rá is parancsolt az arcára, mint hiába.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 Ebben teljesen biztos volt. Kitti léptei talán lassúak voltak, a gondolatai viszont sebesen kergették egymást. Soha nem gondolta volna, hogy ilyen kiváló lehetőség kínálkozik, és megfogadta, hogy semmiképpen nem fuserálja el a dolgot. Úgy becsülte, hogy mindössze 20 perc rendelkezésükre, hogy mély nyomot hagyjanak a de testvérpárban. Hat vagy hét percre lesz szükség, hogy megtalálják a hindójukat, és a Wimpol Street eljutni sem tart olyan sokáig.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 Miss csak úgy itta a szavait, és rendkívül mulatságosnak találta az iskolás éveiből való történetet, amelyet a családja elnéző udvariassággal hallgatott végig. Igen, Miss kiváló a humorérzéke, állapította meg árcsi. Természetesen nem is sejtette, hogy a bókukkal tele tűzdel során Miss ravaszul kicsalogatott belőle egy sor tudnivalót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 A lovak lassan nekiindultak, és hamarosan sorra maguk mögött hagyták a londoni utcákat. Kitty gyorsan számolni kezdett. A hintójuk jóval gyorsabban haladt a forgalmas város kavalkádjában, mint gondolta, mintha a de Lacey címer láttán a lovak és a hintók is kifértek volna az útjukból. Úgy kalkulált, hogy alig néhány perc alatt a Wimpol Street-re érnek, drámai sóhajjal pillantott Mr. de Gondolja, hogy… Kezdte. Aztán hirtelen elharagta a mondandóját, és megjátszott sajnálkozással sütötte le a szemét. – Igen? – kérdezte Moho, mi Nem, nem volt szép tőlem, vagy egyáltalán megfordult a fejemben ilyesmi. – Visszakozott Kitti, Már így is éppen elég szívességet tett. – Könyörgök, kérjen tőlem bármit, Mr. Kitti Kitty kegyesen beadta a derekát. – A húgom és én ragaszkodunk ahhoz, hogy minden nap sétáljunk egyet a friss levegőn, enélkül nem is bírnám –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 Szeretünk benneteket, és ígérem, hogy hazatérünk, amint lehet. Szerető nővéred, Kitty.